Andajti prite atë ditë, kur qieli do të lëshoj tëmë të qartë, që do të imbuloj njërezit e do të thuhet, ky është dënim i dhemë shëmë. Mohuesit do të thonë, o zotë i ynë, lirona prej dënimit, ne tashmë besojmë. E si mund të përfitojnë ata nga këshila, ndërko që më para tyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegimet të qarta.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 Kuru pat ardhur i dërguar i fisnik, i cili u tha Mësilni e roberit e Allahut, sepse unë jam për ju një i dërguar i besuar Dhe mos u madheroni mbi Allahun, sepse unë po ju sjelë prov të qart Unë kërkojmë bështetje në zotin tim dhe zotin tuaj, që të mos më vrisni me gur Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje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 Në ish katër rruomata, sepse ishin vërtet pun mbrapsht. Ne nuk e kemi krijuar qiejt tokën, dhe çfarë gjendet midis dyre për tu zbavitur. Ne i kemi krijuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e dinë. Me të vërtetë dita e gjykimit është e caktuar për të gjithë ata.